Потім подіставали з кишень, як і князь, хусточки і поприкладали до очей. «Яка втрата!» – почав князь по хвилі мовчазного горя. «Яка незамінна втрата для держави! Де знайти людину, що так гідно, як мій цинобер, носила б орден зеленоплямистого тигра з двадцятьма медику і ви могли допустити, щоб умерла така людина. Скажіть, як це вийшло? Як це могло статися? Де тут причина? Що вмер мій чудовий міністр? Лейб-медик дуже пильно оглянув малюка, старанно помацав місця, де колись бився пульс, погладив його по голові, відкашлявся і почав. Найласкавіший пане! Коли б я задовольнявся тільки поверховим спостереженням, то міг би сказати, що міністр умер через цілковитий брак дихання. До цього браку дихання спричинилась неможливість дихати, а до цієї неможливості спричинилася знову ж таки стихія гумору, яку міністр упернув. Я міг би сказати, що міністр таким чином умер, гумористичною смертю, але я далекий від такої поверховості, далекий від прагнення з'ясовувати нікчемними фізичними принципами все те, що природно і непохитно базується тільки на психічному ґрунті. Найласкавіший князю, я буду говорити відверто. Перший зародок міністру смерті – це орден зеленоплямистого тигра з двадцятьма гудзиками. «Як!» – скрикнув князь, гнівно блиснувши на лейб-медика очима. «Як! Що ви вражете? Орден зеленоплямистого тигра з двадцятьма гудзиками, що його з такою гідністю так елегантно носив небіщик. Він – причина його смерті. Доведіть мені це, бо, камергери, що ви на це скажете?» «Він мусить довести, мусить, бо...» – вигукнули всі семеро блідих камергерів. І Лейб-медик повів далі. «Дорогий, найласкавіший князю, я це доведу, а тому ніякого, бо справа стоїть ось як важкий орденський знак на стрітці». А особливо гудзики на спині шкідливо вплинули на хребтові вузли, і водночас орденська зірка тисла на волокнисте сплетіння між грудочеревною перепоною та брижевою жилою, яке ми звемо сонячним сплетінням і яке переважає в лабіринтних тканинах з нервових сплетінь. Цей важливий орган перебуває в різноманітних стосунках з мозковою системою, і природна річ, тиск на вузли, був шкідливий і для нього. А хіба вільна дія мозкової системи не є передумовою свідомості, виявом найповнішого поєднання цілого в одному фокусі? Хіба Життєвий процес не є діяльністю в обох сферах – вузлової та мозкової системи. Цього й досить той тиск порушив функції психічного організму. Спочатку прийшли темні ідеї про потаємну самопожертву на благо держави, у формі болючого носіння ордена і так далі. Становище ставало дедалі небезпечнішим, аж поки нарешті цілковитий розклад вузлової та москової систем не призвів до цілковитого зникнення особистості. А такий стан ми позначаємо словом «смерть». «Так, найласкавіший пане, міністр уже втратив свою особистість?» Себто був уже зовсім мертвий, коли впав у цю згубну посудину. Отже його смерть мала не фізичну, а куди глибшу, психічну причину. Лейб медику. невдоволено перебив його князь. Лейбмедику, ви тут варнякали цілих півгодини. Але щоб я провалився на цьому місці, коли зрозумів хоч пів слова. Що ви хочете сказати своїм психічним та фізичним?